Розділ одинадцятий Родовід за жіночою лінією Елен Бернлі Опал Сесилія Вудвіль Аквамарин Жанна Депонкаре Мадам Дурф Цитрин Маргрет Тілмі Нефрит Люсі Монтроз Сапфір Гвендолін Шеферд Рубін Замналі Вартових Том 4 Коло 12. Чоловік у жовтому каптані сховав шпагу. Ходіть за мною. Я з цікавістю зазирнула вперше ж вікно, яке ми проминали. Ось значить, яке воно? 18 століття. Від хвилювання мені засвербіла шкіра на голові. Проте я розгледіла тільки гарненький внутрішній дворик із фонтаном посередині, який вже одного разу бачила. Знову сходи на гору. Гідеон пропустив мене вперед. «Ти вже вчора тут був?» – поцікавилась я. Говорила я пошепки, щоб жовтий мене не чув. Він ішов за два кроки попереду нас. «Це для них було вчора», – відказав Гідеон. Для мене це вже майже два роки тому. А що тобі тут знадобилося? Я рекомендувався графу і мав йому повідомити, що перший хронограф подсупили. Він, звісно, був не в захваті. Жовтий вдавав, ніби він нас не чує, але було одразу видно, що його вуха під білими локонами-сосисками нащулилися. Він сприйняв це стриманіше, ніж я очікував, сказав Гідеон. А, оговтавшись від першого шоку, він неабияк зрадів, що другий хронограф справді функціонує і що в нас є ще один шанс довести все до пуття. «А де зараз хронограф?» – зашепотіла я. «Я маю на увазі цієї миті в цей час». Либо у цій будівлі. Граф ніколи не розлучається з ним надовго, бо ж йому теж доводиться й лапсувати, щоб уникнути неконтрольованих стрибків у часі. Чому ми не можемо просто прихопити цей хронограф із собою в майбутнє? Причин чимало, відказав Гідеон. Тон його промов змінився. Він уже не був зарозумілим, зате став якимось повчальним. Найголовніші очевидні. Одне з 12 золотих правил вартових щодо поводження з хронографом говорить, що невільно порушувати континуум. Якщо ми заберемо хронограф у майбутнє, то графові мандрівникам, народженим згодом, доведеться обходитися без хронографа. Воно-то так, але ж тоді його ніхто не поцупить. Гідон похитав головою. Видно, що ти досі не надто вдавалася в природу часу. Існують ланцюжки подій, розривати які дуже небезпечно. У найгіршому разі ти, можливо, взагалі не народишся. «Розумію», – збрехала я. Тим часом ми дісталися другого поверху, проминувши обох озброєних шпагами чоловіків, з якими жовтий перекинувся пошибки кількома словами. «Як там звучав той пароль? Щось на кшталт «ква несквік мускітос»? Мені і конче потрібен другий мозок». Обидва охоронці з неприхованою цікавістю оглянули нас з Гідеоном, і зашукалися, що й ми рушили далі. Дорого б я дала, щоб дізнатися, про що вони говорять. Жовтий постукав в одні з дверей за дверима, за письмовим столом, сидів ще якийсь чоловік. Він теж був у перуці, світлій, і в строкатому вбранні. Понад стільницею засліплювали очі бірюзовий каптан і пістрява камізелька. А знизу вабили погляд червоні штанці та смугасті панчохи. Мене вже більше ніщо не дивувало. «Пане секретар», – сказав жовтий, – «тут знову вчорашній візитер, і він знову знає пароль». Секретар з недовірою глянув в обличчя Гідеону. «Як ви можете знати пароль, який ми роздали години дві тому, і відтоді з дому ніхто не виходив?» Усі входи стережуть, як очі в лобі. І хто ви? Жінкам сюди доступу немає. Я хотіла чемно назватись, але Гідеон схопив мою руку і перебив. Нам треба перебалакати з графом. У нагальній справі. Часу в нас обмаль. Вони прийшли знизу, мовив жовтий. Але графа немає вдома, відказав секретар. Він підхопився і здійняв руки. Ми можемо послати гінця. Ні, нам треба перебалакати з ним віч на віч. У нас немає часу на те, щоб ганяти туди-сюди гінців. А де грав зараз? Він гостює у лорда Бромптона, в його новому будинку на Вігмор-стрит. Украй важлива нарада. Грав скликав її відразу ж після вашого вчорашнього візиту. Гідон вилався собі під ніс. Нам потрібна карета, яка відвезе нас на Вігмор-стрит. Зараз. «Я можу це влаштувати», – мовив секретар і кивнув жовтому. «Займися цим особисто, Вільбуре». «Але... чи вистачить у нас часу?» – запитала я, згадавши про сам лише довгий шлях назад затхлим льохом. «Поки ми доїдемо каретою до Вігмор-стрит...» На Вігмор-стрит містився кабінет нашого стоматолога. Найближчою станцією метро була Бонд-стрит – центральна лінія, але звідси треба зробити щонайменше одну пересадку. Але ж то на метро, а як довго доведеться їхати в кареті, мені в голові не вкладалося. Може, було б краще, якби ми прийшли іншим разом? Ні, – відрубав Гідіон і раптово посміхнувся мені. На його обличчі вичитувалося щось, що я не могла точно визначити. Може, жага пригод? «У нас ще дві з половиною години», – сказав він бадьоро. «Вирушаємо на Вігмор стрит Подорож у кареті Лондоном захоплювала дужче за все, що я коли-небудь переживала. Хто зна чому я уявляла собі Лондон без автомобілів якимось спокійнісіньким? Вулицями, ховаючись від сонця під парасольки, походжають жителі в капелюхах, час від часу прокривуляє перевальцем якась карета – не смердять викидні гази, не гасають таксі, ладні збити будь-якого перехожого, хай би він навіть ішов по зебрі на зелене світло. Насправді, він був який завгодно, тільки неспокійний. По-перше, дощило. По-друге, рух навіть із браком автомобілів і таксі був вкрай хаотичний. Усілякі карети і вози штовхалися, вода й болото скалюш хлюпали на всі біч. Викидними газами, щоправда, не тхнуло, але запах на вулицях стояв огидний. Відходи, кінські кізяки та інші нечистоти били в ніс. Я зроду не бачила стількох коней одразу. Тільки нашу карету тягнули чотири, всі вороні й дуже гарні. Чоловік у жовтому сидів напередку і відчайдушно гнав тварин через усю цю штовханину. Карета дико трусилась і щоразу, коли коні повертали, я боялася, що ми перекинемося. Боячись і намагаючись у цій трусні не звалитися на Гідеона, я просто не встигала розглядати Лондон, який пропливав за вікном карети. Варто було мені визирнути, і я нічого, просто нічогісінько не впізнавала. Здавалося, наче ми потрапили в якесь інше місто. Це Кінгсвей, зауважив Гідеон. «Взагалі не впізнати, ж. Наш візник вдався до надто вже ризикованого обгону, намагаючись випередити віз із мулами і карету, схожу на нашу. Цього разу я нічого не могла вдіяти, і що сили завалилися на Гідеона. «Цей хлопець, напевно, гадає, що він Бенгур», – сказала я і шмигнула назад у свій куток. Вести карету – це повний чад». Сказав Гідеон, і це прозвучало так, ніби він страшенно заздрив людині напередку Звичайно, ще веселіше, у відкритому повозі Мені до вподоби Фаетон. Карета знову хитнулась, і я відчула, як мене трохи занудило У всякому разі, таке було не для чутливого шлунка А мені схоже, до вподоби ягуар Мовила я, як нежива але треба визнати, що в Ігмор стрит ми дісталися швидше, ніж я думала. Коли ми виходили біля розкішного будинку, я озирнулась, але не впізнала нічого з нашого часу. Хоча мені, на жаль, доводилося відвідувати стоматолога частіше, ніж хотілося б. Проте все мало на собі ознаку чогось знайомого. І дощ ущух. Лакей, який відчинив нам двері, стверджував спочатку, що лорда Бромптона немає вдома. Але Гідеон переконливо запевнив його, що йому відомо прямо протилежне, і що Лакей, якщо не відведе нас негайно до його світлості та лордового гостя, сьогодні ж втратить місце. Він тицнув руку заляканому слузі перстень з печаткою і наказав йому поквапитися. «У тебе є власна печатка?» – спитала я, поки ми чекали в холі. «Так, звичайно», – відказав Гідеон. «Ти дуже хвилюєшся». «Чому це я мушу хвилюватися?» Після поїздки в кареті в мене ще й досі трусилися жишки, так що я спершу не могла собі уявити, що схвилювало б мене більше. Але тепер, коли він це сказав, моє серце закалатало як божевільне. Я згадала, що говорила моя мама про графа Сен-Жермена». «А що, коли ця людина справді вміє читати думки?» Я пригладила волосся. Напевно, через ці перегони в кареті воно геть скуйовдилося. «Лежить бездоганно», – зауважив Гідеон з легкою усмішкою. «Що це знову таке? Обов'язково йому треба мене роздражнити!» «Знаєш що? Нашу кухарку теж звати Бромптон», – сказала я, щоб приховати своє збентеження. «Атож, світ тісний», – відказав Гідеон. Лакей збіг сходами, поле його каптана майоріли на ходу. «Панство очікує вас, сер!» Ми рушили слідом за ним на другий поверх. «Він справді вміє читати думки?» – прошепотіла я. «Хто, Лакей?» – шелеснув у відповідь Гідеон. «Сподіваюсь, що ні. Я саме подумав, що він схожий на якогось Тхора». Що це було? Тінь гумору? Оцей геть з дороги, у мене важлива місія мандрів часі, справді пожартував? Я швидко посміхнулася. Хай там як, а у всьому треба бачити щось позитивне. Не лакей, граф, мовила я за хвилю. Він кивнув. У всякому разі, так кажуть. Він читав твої думки. Якщо й так, то я не помітив. Лакей відчинив перед нами котрісь із дверей і низько вклонився. Я зупинилася. Може, мені взагалі ні про що не думати? Але це було просто неможливо. Щойно я спробувала ні про що не думати, як мене миттю обліг мільйон думок. «Спочатку, пані», – мовив Гідеон і підштовхнув мене через поріг. Я зробила пару кроків уперед, Потім знову нерішуче зупинилася, не знаючи, що від мене зараз потрібно. Гідеон увійшов слідом, лакей ще раз уклонився і зачинив за нами двері. Ми опинились у великому шляхетно умебльованому салоні з високими вікнами і гаптованими гардинами, які, напевно, теж можна було б пустити на сукню. Троє чоловіків дивилися на нас. Перший чоловік обдувся, як барило, він на силу підвівся зі стільця. Другий був молодший, страх який жиловий і єдиний з усіх без перуки. Третій був стрункий і високий, риси його обличчя нагадували якийсь портрет у старому архіві. Граф Сен-Жермен. Гідон уклонився, хоч і не так низько, як лакей. Трійця і собі вклонилась у відповідь. Я не зробила нічого. Мене ніхто не вчив, як кланятися, коли ти в криноліні. До того ж, кніксини і реверанси здавалися мені безглуздими. «Не думав, що так швидко побачу вас знову, мій юний друже!» Сказав той, кого я вважала графом Сен-Жерменом. Його обличчя сяяло. «Лорде Бромптон, чи можу я вам відрекомендувати прапраправнука мого прапраправнука?» Гідеон де Віллерс Лорд Бромптон Знову невеликий уклін. Очевидно, вітатися за руку тут було немодно. «Я вважаю, що моя лінія принаймні зовні розвинулася прекрасно», – сказав граф. «Очевидно, вибираючи даму серця, я мав досвідчене око. Явно виражений карлючкуватий ніс геть виродився». «Ох, любий графе, ви знову намагаєтеся вразити мене вашими неймовірними історіями!» Сказав лорд Бромптон, гепаючись назад на стілець, на вигляд такий крихітний, що я побоялася, якби він тут же не розвалився. Лорд був не те, що кругленький, як містер Джордж. Він був гладкий, аж шкура тріщала. «Але я нічого не маю проти!» Правив він далі, і його поросячі очіці задоволено зблиснули. «З вами завжди так цікаво! кожні дві секунди сюрприз!» Граф засміявся і повернувся до парубка без перуки. «Граф був і залишається скептиком, дорогий мій Міро. Нам треба придумати щось нове, щоб переконати його в нашій справі». Чоловік відповів якоюсь чужою, різкою й рубаною мовою. Іграв знову засміявся. Він повернувся до Гідеона. Це, любий онуче, мій добрий друг і духовний брат Міро Ракоці. Ванналах вартових, більш відомий як Чорний леопард. Дуже радий, мовив Гідеон. Знову поклони з усіх боків. Ракоці, чому це прізвище здалося мені знайомим? «І чого, щойно я глянула на нього, мені стало так незатишно!» Губи графа склалися в посмішку, коли він поволі ковзнув поглядом по моїй фігурі. Автоматично спробувала відшукати схожість з Гідеоном або Фальком Віллерзом, але ні на гріш не знайшла. Очі у графа були дуже темні, а в погляді було щось пронизливе, що змусило мене відразу згадати мамині слова». «Згадати! Тільки не це! Але ж мій мозок має щось робити, тож я затягла подумки. Боже, бережи королеву!» Граф перейшов на французьку, що я зрозуміла не відразу, бо ж саме натхненно співала національний гімн. За деякими паузами, що пояснювалися недостатнім словниковим запасом, я переклала це так. «А ти гарна дівчина. Отже, добряча...» Mm. Жанна Дюрфе, мені сказали, що в тебе руде волосся!» «Чорт, запам'ятовування слів, мабуть, це і справді альфа і омега для розуміння іноземної мови, як завжди торочив наш вчитель французької. На жаль, я не знала ніякої Жанни Дюрфе, тож повністю зрозуміти зміст речення мені не вдалося». «Вона не розуміє французької» сказав Гідеон теж по-французьки. І це не та дівчина, на яку ви очікували. Як це може бути? похитав головою граф. Це все вкрай...» Мм. На жаль, на те, є... ну, на це була підготовлена не та дівчина. А тож, на жаль, помилка. Все це мені так здається суцільною помилкою. Це Гвенделін Шеффорд. Вона кузина згаданої Шарлотти Монтроз, про яку я вам учора розповідав. Тобто теж внучка лорда Монтроза, останнього... цього... І таким чином кузина... Граф Сен-Жермен розглядав мене своїми темними очима, і я знову завела пісню. Пошлигій, переможний, щасливий, славний. Хм-хм. Цього я просто не можу зрозуміти. Наші вчені говорять, що це цілком можливо. Генетичні... ці... як їх? Граф підніс руку, перериваючи Гідеона. Знаю, знаю. За законами науки може це і правда. Та проте в мене погане почуття. Так, тут ми з ним збігалися думками. «Тобто по-французьки ні словечка?» – спитав він мене, цього разу німецькою. «З німецькою в мене було трохи краще, як-не-як -як, стабільна четвірка вже чотири роки, але тут теж виявилися дурнуваті прогалини. Чому ж вона так погано підготовлена?» «Вона взагалі не підготовлена, Маркіза». Іноземних мов не знає. Гідеон теж заговорив німецькою. І всіма іншими сторонами вона теж повна... Шарлотта і Гвендолін народилися в один день. Але ми помилково виходили з того, що Гвендолін народилася на день пізніше. Але як це можна було прогавити? Ох, нарешті я зрозуміла кожне слово. Вони знову перейшли на англійську, якою граф говорив без найменшого акценту. «Чому в мене таке відчуття, що вартові у твій час більше не пильнують своїх обов'язків як слід?» «Я думаю, відповідь у цьому листі». Гідон витягнув запечатаний конверт із внутрішньої кишені і простягнув його графу. «Гострий погляд уп'явся в мене». Зруйнуй їхні підлі хитрощі, на тебе покладаємо нашу надію, Боже, бережі нас всіх!» Вигадавши момент, я відвела погляд і прикипіла очима до двох інших чоловіків. Лорд Бромптон, здавалося, затинався, було ще більше, ніж я. Його рот над численними підборіддями був відкритий, і виглядав він дещо дурнувато. А другий чоловік, Ракоці, уважно розглядав свої нігті. Він був ще молодий, років десь тридцяти. У нього було темне волосся і довге вузьке обличчя. Ракуці міг би виглядати дуже добре, але його губи були викривлені, наче він спробував на смак кислицю, і його шкіра мала хворобливо блідий відтінок. Я саме міркувала, чи не наклав він бува на обличчя шар світло сірої пудри, як він раптом підняв голову і подивився мені прямо в очі. Його очі були чорні, як терен, і я не могла розрізнити, де закінчується райдужна оболонка і починається зіниться. Ці очі здавалися напрочуд мертвими, хоча я не могла сказати чому. Я знову заходилася подумки автоматично декламувати «Боже, бережи королеву». За цей час граф зламав початку і розгорнув лист. Зітхнувши, він почав читати. Час від часу граф підводив голову і зиркав на мене. Я стояла, як укопана. Не тільки на цій землі, але слався з ласки Божої. Що було в листі? Хто його написав? Лорда Бромптона і Ракоці це, здавалося, теж цікавило. Лорд витягав свою товсту шию, силкуючись розгледіти написане. Тим часом Ракоці більше зиркав на графове обличчя. Вочевидь, Неприємний смак у роті був у нього з народження. Коли він знову повернув до мене обличчя, у мене на руках виступили сироти. Очі скидалися на якісь чорні дірки. І зараз я побачила, чому вони здаються мертвими. В них не відбивалося світло. Не було тих іскорок, які роблять очі живими. Це було не те, що дивно. Це було страшно, аж у животі холонуло. Я тішилася, що між мною і цими очима цілих п'ять метрів. «Твоя мати, дитя моє, видно така вперта хоч кілок на голові тиши, егеш!» Граф дочитав листа і склав його. «Про її мотиви можна тільки гадати». Він ступив до мене кілька кроків, і під його уїдливим поглядом слова національного гімну вилетіли мені з голови. Але потім я побачила те, що через відстані страх досі не помічала. Граф був старий. Хоча його очі світились енергією, постава була пряма, а голос юнацький і звучний, сліди віку годі було не зауважити. Шкіра на обличчі й руках нагадувала зібганий пергамент, блакитно прозирали вени, на напудреному обличчі чітко проступали зморшки. Вік надавав йому якоїсь крихкості, чогось такого, що викликало в мені майже співчуття. У всякому разі, в мене раптом пропав увесь страх. Це був звичайнісінький стариган, старший за мою бабусю. Гвендолін не в курсі ні мотивів її матері, ні подій, що призвели до цієї ситуації, зауважив Гідеон. Вона не має ані найменшого уявлення». «Дивно, дуже дивно!» – мовив граф, повільно обходячи навколо мене. «Ми справді ще жодного разу не зустрічалися!» «Звісно, ми ще жодного разу не зустрічались. А як могло бути інакше?» «Але тебе не було б тут, якби ти не була Рубіном!» «Наділено Рубін магією крука! Останній соль-мажор!» Дванадцятьох уже забрала з лука. Він закінчив свій обхід, став просто переді мною і глянув мені в очі. «У чому твоя магія, дівчинко?» «Від краю землі до краю. Боже, нехай усі народи зрозуміють...» «Ух, навіщо я це роблю? Це лише стариган та й годі. Я повинна ставитися до нього чемно і шанобливо» а не витріщатись, як паралізований кролик на змію. — Не знаю, сер. — Що в тобі особливого? Скажи мені. — Що в мені було особливого? Крім того, що я вже два дні подорожувала в минулому. В моїх вухах раптом знову зазвучав голос тітки Гленди. — Ще з малку було видно, що Шарлотта народжена для вищої мети, Її не можна порівнювати з вами, звичайними дітлахами Гадаю, що в мені немає нічого особливого, сер Граф поцмокав язиком Можливо, твоя правда Врешті-решт, це лише вірші Вірші сумнівного походження Раптом він, немов втративши до мене будь-який інтерес, повернувся до Гідеона Мій дорогий сину я з захопленням прочитав про те, що тобі вже вдалося зробити. Знайти в Бельгії Ланселота де Віллерза. Вільяма де Віллерза, Сесилію Вудвілл, чарівничий аквамарин, і близнюків, з якими я ніколи не познайомлюся, теж згадано. Уявіть собі, Лорда Бромптон, цей юнак навіть навідав у Парижі мадам Жанну Дюрфе, уроджену Понкаре, і вмовив її пожертвувати маленьку порцію крові. Ви говорите про мадам Дюрфе, якій мій батько завдячує за свою дружбу з Помпадур і, врешті-решт, з вами? Інакшої я не знаю, відказав граф. Але ця мадам Дюрфе віддала Богу душу десять років тому. Точніше сказати сім, зауважив граф. Я саме був тоді при дворі маркграфа Карла Олександра фон Ансбаха. Ох, я відчуваю такий сильний зв'язок з Німеччиною. Там на диву великий інтерес до масонства й алхімії. У Німеччині я й помру, як мені повідомили вже кілька років тому. Ви відхиляєтесь від теми, мовив лорд Бромптон. Як міг цей юнак завітати до мадам Дюрфе в Парижі? Адже сім років тому він сам ще ходив під стіл пішки. Та ви досі думаєте хибно, дорогий лорде. Запитайте Гідеона, коли він собі на втіху пустив кров мадам Дюрфе. Лорд запитально подивився на Гідеона. У травні 1759 року. Кинув Гідеон. Лорд верескливо засміявся. Але це неможливо. Вам самому ледве 20 років. Граф теж засміявся. Це був задоволений сміх. 1759. Вона ніколи мені про це не розповідала, стара любителька таємниць. Ви того часу теж були в Парижі, але я мав суворий наказ не зустрічатися з вами. Через континуум я знаю. Граф зітхнув. Інколи я не ладнаю зі своїми законами. Але повернімося до милої Жанни. Тобі довелося застосувати силу. «Мені вона була не більше рада чимось прислужитися». «Вона мені про це розповіла», – відповів Гідеон. «І про те, як ви видурили в неї хронограф». «Видурив! Вона навіть не знала, що за скарпу спадкувала від бабусі. Нещасний обдертий апарат лежав невпізнаний без потреби у запорошеній скрині на горищі. Рано чи пізно він канув би в забуття». Я його врятував і повернув йому справжнє значення. І завдяки геніям, які в майбутньому вступлять у мою ложу, він знову запрацював. Це межує з дивом. Мадам, окрім того, вважала, що ви її майже задушили, бо вона не знала дати народження і дівочого прізвища своєї бабусі. Задушив? Оце так-так. А то ж, правильно. Ці прогалини в знаннях коштували мені нескінченно багато часу, який я змарнував, перевертаючи гори церковних книг, замість присвятити його речам серйознішим. Жанна – особа напрочуд злопомна, тож дуже дивно, що вам вдалося схилити її до співпраці. Гідон посміхнувся. «Це було непросто, але, вочевидь, я привернув її до віру. Крім того, я танцював із нею гавот і терпляче слухав, як вона на вас жаліється. Як несправедливо! Зрештою я влаштував їй бантежні любощі з казановою, і хоча того цікавили тільки її гроші, проте їй заздрило багато жінок. І я по-братерському поділився з нею своїм хронографом. Якби в неї не було мене... Граф, явно розвеселившись, знову повернувся до мене. «Твоя прародителька невдячна дуринда, на жаль, не обдарована великим інтелектом. Я думаю, що вона ніколи не розуміла, що справді з нею відбувається. Бідолашна старенька. Крім того, вона була ображена, що в колі дванадцяти їй дістався лише цитрин. «Чому вам можна бути смарагдом, а я тільки жалюгідний цитрин?» – сказала вона. «Сьогодні жоден, хто себе поважає, цитрин не носить». Він захихотів. Вона була справді така дуринда, яких мало. Хотів би я знати, як часто на старість їй доводилося перескакувати в часі. Можливо, що більше й не довелося. Вона й так не надто перескакувала. Інколи спливав цілий місяць, перш ніж вона знову зникала. Я б сказав, жіноча кров кудимлявіша за нашу. Так само, як і до жінки поступається швидкістю чоловічому. «Ти зі мною згодна, дівчинко?» «Старий шовініст!» – подумала я, опускаючи очі. «Просто рікувати і пихати зануда!» «Господи, що це я з глузду з'їхала? Я ж не повинна ні про що думати!» Але, очевидно, з мистецтвом читання думок у графа було не так уже й добре, бо він знову захихикав. «Вона не надто балакуча, куча геш?» «Вона просто боязка», – сказав Гідеон. «Краще було б сказати «залякана». «Боязких бабів не буває!» – заперечив йому граф. «Боязко опустивши очі, вони лише виказують свою дурість». Я чим раз більше доходила висновку, що його можна не боятися. Він був звичайнісінький самозакоханий дідусь жінку ненависник який любить слухати самого себе. «Невисоко ж ви думки про жіноцтво!» зауважив лорд Бромптон. «Де ж пак?» – відповів граф. «Я люблю жінок, справді, хіба що не вірю, що вони мають у своєму розпорядженні той різновид розуму, який веде людство вперед, тому в моїй ложі жінкам робити нічого». Він обдарував лорда сяючою посмішкою. «Для багатьох чоловіків це нерідко вирішальний аргумент за вступ до моєї ложі, лорде Бромптон». «Та проте жінки і люблять вас. Мій батько невпинно захоплювався вашим успіхом у жінок. І тут, у Лондоні, і в Парижі вони в усі часи упадали вам в ноги». Граф відразу поринув у спогани про часи, коли він був кумиром жінок. «Морочити голову жінкам і підбивати їх під свою волю неважко, дорогий мій лорде. Усі вони з одного тіста». Якби я не переймався високим, то давно б створив для чоловіків книгу-порад, як правильно поводитися з жінками. Само собою. У мене навіть назва підхожа була. «Від задушення до успіху» або «Як забалакати жінку на смерть». Я мало не захихотіла, але потім помітила, що ракоці пильно спостерігає за мною, і мій дурний настрій як вітром звіяло. Я, напевно, сунулася з глузду. Чорні очі на секунду втупилися в мої. Потім я опустила погляд на мозаїчну підлогу під ногами і спробувала подолати паніку, яка ось-ось мала мене захопити. Тут треба було стерегтися не графа, це абсолютно точно. Але через це мені не випадало почуватися безпечно. «Усе це вельми цікаво», – мовив лорд Бромптон. Його підборіддя тряслися від задоволення. «Поза сумнівом, у вас і ваших супутників пропали хороші актори. Як казав мій батько, вмієте ви пригощати карколомними історіями, дорогий мій граф і сен-Жермен, але, на жаль, не можете нічого довести. Досі ви не показали мені жодної штуки». «Штуки?» – скрикнув граф. «О, мій дорогий лорде, ви просто хома невірний! Я б давно втратив з вами терпець, якби не почувався зобов'язаним вашому батькові, спаси, Господи, його душу! І якби мене не цікавили так ваші гроші та ваш вплив!» Лорд засміявся дещо силовано. «У всякому разі ви відверті!» «Алхімія не може обходитися без протекції!» Граб з маху розвернувся до ракоці. «Доведеться нам продемонструвати доброму лордові кілька наших штук, Міро. Він належить до людей, які вірять лише в те, що бачать. Але спочатку мені треба сказати кілька слів наодинці моєму правнукові і накидати лист великому магістрові моєї ложі в майбутньому. Ви можете скористатися для цього сусіднім кабінетом», – мовив лорд Бромптон, показуючи на двері за своєю спиною. І я з нетерпінням чекатиму на виставу. «Ходімо, сину мій!» – узяв граф Гідеона за руку. «Є дещо, про що мені треба тебе запитати. І дещо, про що ти маєш знати». «У нас усього півгодини», – сказав Гідеон, кинувши погляд на кишеньковий годинник, прикріплений золотим ланцюжком до кишені його камізельки. «Найпізніше за півгодини мусимо вернути до темпла». Цього вистачить, відказав граф. Пишу я швидко і можу одночасно писати й говорити. Гідон розсміявся. Здавалося, він вважає графа справді дотепним. І, вочевидь, геть забув, що я теж тут. Яка хикнула. Уже майже в дверях він обернувся і запитливо підвів брову. У відповідь я теж промовчала, бо ж навряд чи могла сказати в голос таке... «Не залишай мене саму з цими вар'ятами!» Гідеон барився. «Вона тільки завадить!» – заявив граф. «Почекай мене тут!» – сказав Гідеон напрочуд м'яко. «Лорд і Міру потоваришують її на цей час!» – правив граф. «Ви цілком можете трохи розпитати її про майбутнє. Це унікальна можливість. Вона з 21-го століття». Запитайте її про автоматичні потяги, які ганяють туди-сюди під Лондоном. Або про срібні літальні апарати, які ревочі, мов тисяча левів, піднімаються в небо і перетинають моря на висоті багатьох кілометрів. Лорд так сміявся, що я почала серйозно переживати за стілець під ним. Трусилася кожна його жирова зморшка. Я ні за що не хотіла залишатися з ним і ракоці на одинці. Але Гідеон тільки посміхнувся, хоча я й кинула на нього благальний погляд. «Я зараз», – мовив він.